Sillä taivasten valtakunta on perheen isännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille. Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät, taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheilla, ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos yhdenen toista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa. Ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan Herra tilansa hoitajalle. Kutsut työmiehet ja maksa heille palkka viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheilla. Saivat he kukin denarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat, Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman. Ja helteen. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denarista. Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi, ja ensimmäiset viimeisiksi. Ja kun Jeesus lähti kulkemaan ylös Jerusalemiin, otti hän ne kaksitoista erilleen, ja sanoi matkalla heille, Katsomme menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjan oppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan. Ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ja ruoskettavaksi, ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. Silloin sepedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä, ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle, mitä tahdot, tämä sanoi hänelle sanoi että nämä minun kaksi poikaani saavat istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, te ette tiedä, mitä anotte, voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova? He sanoivat hänelle, voimme. Hän sanoi heille, minun maljani te tosin juotte. Mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat hallitsevat niitä herroina. Ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvenemaan ja antamaan henkeensä lunnaiksi. Monen edestä. Ja heidän lähtiessään Jerikosta seurasi häntä suuri kansan paljous. Ja katso, kaksi sokeaa istui tien vieressä, ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat he sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Niin kansa heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat sitä enemmän sanoen. Herra, Daavidin poika, armahdan meitä. Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi, mitä tahdotte, että minä teille tekisin. He sanoivat hänelle, Herra, että meidän silmämme aukenisivat. Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiänsä, ja kohta he saivat näkönsä ja seurasivat häntä.